Bueno, ba, bat urtean zehar eskoletan eta landu ditugun bertsoak eta ba gurasoei eta herrimailan ba abestea ta besteaek ikustea ez eh, guk egindako lana, bueno, prestatuta dago ikasita laburus bertsoak guk ez ditugola bat patea nola botatzen ba bertsolari profesionalak ez garelako, es? Eh? Hmm. Baian bueno, dira astea hoetan ba eta prestatzen eta gaurria bueno ja buruz ikasita eta bueno, urduri pixka bat ere bai ai letra etsaiguaterako ta bai la saion baterako saizue pos pues hori da es eh? helburu nagusi bada bai ikasleen ere euskararen erabilera maila eta kalitatea handitzea ba beste aldetikan ere ba bertshotarako zaletakazuna piztea, eh? Mm -hmm. Sartuta daugu, daukagu bertsolaritza ikuntza klase bat izango balitz bezala. Da beste modu bat ikuntza erakusteko, eh? Ba bere garrantzia eman behar sitzaiola ikusten genuen eta orduan pues hori hizkuntzaren barruan lantzen dugu, eh? Mm -hmm. Bertsolaritza. Da e gustora, ie izan aurrak oso gustora ritzen dira beste modu batean, ez? Euskararekin jolasten eta bertsoak asmatzen eta bueno